Отже, Феб досить швидко перестав думати про чарівну Есмеральду, або Сіміляр, як він її називав. Бо удар кинжала, завданий чи то циганкою, чи понурим монахом, йому було байдуже ким з них і про наслідки процесу. Тільки на його серце звільнилося, до нього одразу ж повернувся образ Флор де Ліс. Серце рот містера Феба, як і тодішня, тодішня фізика – не терпіло порожнич. До того ж, саме перебування в Кеанбрі було нестерпне. Це селище ковалів і керівниць з побрепаними руками було довгим рядом халуп і хижок, що простягалось на півл'є обабіч шляху. Одним словом, справжній хвіст, примітка. Кве, ке, хвіст, околиця французької, провінції Брі. Фльор деліс і його передостання пристрасть була гарненькою дівчиною з чарівним посугом. Отож, одного чудового ранку, цілком одужавши і припускаючи, що по двох місяцях справу циганки вже закінчено і забуто, закоханий кавалер, гарцюючи на коні, підскакав до дверей будинку Гонделорія. Він не звернув уваги на досить численний натовп, який юрмився на майдані перед собором Богоматері. Був травень. І Феб подумав, що це, певно, відбувається процесія з нагоди троці чи якогось іншого свята. Він припнув коня до кільця під'їзду і весело піднявся до своєї красуні нареченої та була сама з матір'ю. У флор де ліс увесь час каменем на серці лежав спогад про сцену з чеклункою, козою і її проклятою азбукою. Дівчину бентежило й те, що Феб так довго не появлявся. Але побачив, що свого ротмістра – його принадну поставу, новий камзол, блискучу портупею, жогучий погляд очей, вона аж зашарілася від задоволення. Шляхетна панна і сама здавалася чарівнішою, ніж будь-коли. Її розкішне біляве волосся було заплетене в прекрасну кусу. Вбрання було того небесного голубого кольору, який так личить блондинкам. Це кокетство її навчила Коломба. А очі повинні повиті тією солодкою любовною млостю, що так красить жінок. Феба, який довго не бачив інших красунь, крім замазур Кенбрі, сп'янів вигляд флор де -ліз. І це не дало такої запобігливості та вишуканості його манерам, що мир було негайно укладено. Саба пані де Гонделор'є, що як завжди по-материнському глядала за ними з великого крісла, не наважилася дорікати йому. Що ж до флюорди ліс, то її докори геть потонули в ніжному воркуванні. Дівчина сиділа біля вікна, гаптуючи гротне птуна. Ротмістр сперся на спинку її крісла, і вона півголосом почала ніжно дорікати йому. «Що ж із вами сталося за ці довгі два місяці? Недобрий ви такий?» «Клянуся вам», – відповів Феб, трохи збентежені запитанням. «Ви такі гарні, що можете причарувати самого архієпископа». Вона не могла стримати усмішки. Гаразд, гаразд, добродію. Облиште мою красу і відповідайте на запитання. Пробачте, люба кузина, мене викликали в гарнізон. А куди саме, дозвольте спитати? І чому ви не прийшли попрощатися? У Кеан-Брі. Феб був у захопленні. перше запитання допомогло йому ухилитися від другого. Так це ж зовсім близько, добродію. І жодного разу не з'явилася, щоб побачитися зі мною. Річ у тому – служба. І крім того, чарівного кузина. я був хворий. «Хворий?» – зляколо повторила вона. «Так, поранений». «Поранений?» – дівчина була вкрай вражена. «О, не турбуйтесь», – не дбала про мову феб. «Дурниці». «Сварка, удар, шпаги. Що вам до того?» «Що мені до того?» – вигукнула флор на нього, підвівши на нього чудові повні сліз очі. «О, ви кажете, не те, що думаєте. Що це за удар шпагою? Я хочу все знати!» «Але, Люба моя, я посварився з моє Феді, лейтенантом із Сен-Жермен-Ан-Ле, і ми трохи попсували один одному шкіру. От і все!» Брехун Ротмірст добре знав, що справа честі підносить мужчину в очах жінки. І справді, Флор де Ліс дивилася йому в обличчя, тримтічі від страху, задоволення і захоплення. Та вона ще не зовсім заспокоїлась. «А ви вже зовсім здорові, мій любий Феб?» Промовила вона. «Я не знаю вашого маяфи Феді, але це погана людина. А що привело до сварки?» Тут Феб, уява якого не вирізнялася особливою вінахідливостю, вже не знав, як збутися свого подвигу. «О, дали бі...» «Не знаю. Дрібничка. Кінь. Слово за слово. Чарівна кузину вигукнув він, щоб змінити розмову. Що це за галас на Майдані?» Він підступив до вікна. «Боже, мій милий кузино, скільки там народу?» «Не знаю», – відповіла Флор «Здається, сьогодні ранком якась чекунка має прилюдну каятись перед собором, потім її повісіть». Ротмістр був Цілком певен, що історію з Есмеральдою закінчено. І слова Ліс його зовсім мало схвилювали. А все ж він поставив кілька запитань. Як звуть ту чеклунку? Не знаю, відповіла вона. А в чому її звинувачують? Вона й на цей раз лише з білими плечима. Не знаю. О, Господи Ісусе, сказала мати. Тепер стільки чеклунів, що я думаю, їх спалюють, не знаючи навіть імені. З однаковим успіхом можна було б дізнатися про ім'я кожної хмаринки в небі. А втім, можна не турбуватися у милосердного Бога, вони всі на обліку». З тими словами Шелона пані підвелась і підійшла до вікна. «Боже, – промовила вона, – ваша правда, Фебе, людей страх як багато. Господи милосердні, навіть на дахах сидять. Знаєте, Фебе, це нагадує мені молодість». В'їзд короля Карла VII. Тоді теж було стільки народу. Не пам'ятаю вже якого року. Коли я вам кажу про це, то воно вам видається сивою давленою, правда ж? А мені – недавнім минулим. О, тоді народ був куди красивіший, ніж тепер. Люди повидирались аж на бійниці Сент-Антуанської брами. На коні позад короля сиділа королева. А за її величностями їхали всі придворні дами, що також сиділи позад Вельмош. Пам'ятаю, як усі сміялися, коли побачили куцого Аманьона де Гарланда поруч Сіра Метфелона, велетенського на зріст рицаря, що бив англійців як мух. Чудове видовище. Процесія всіх дворян Франції з їхніми прапорами, що так і полум'яніли перед очима. Одні були з інші зі стягами. Хіба все запам'ятаєш? Сір де калан з корогвою, Жан де шато зі стягом, Сір де кусі зі стягом, Найрозкішнішим з усіх інших, Окрім хіба що стяга герцога Бурбонського. Аж сумно стає, коли згадаєш, Що все це було і що від цього нічого не лишилося. Закохані не слухали поважної вдови. Феб знову сперся на спинку крісла своєї нерченої чудове місце, з якого його зухвалий погляд проникав у всі щілини комірця Флор Цей комірець так, до речі, розгортався, даючи йому побачити стільки принадних речей і догадуватися про стільки інших, ще принадніших, що Феб засліпленим цим полиском шовковистої шкіри думав, як можна кохати когось іншого, крім блондинок. Обоє мовчали. Дівчина час від часу підводила на нього ніжний, захоплений погляд. Волосся їхнє змішувалося в промінні весняного сонця. Фебе, раптом тихо промовила Фльор де ліс. Через три місяці ми одружимось. Покляніться мені, що ви ніколи не кохали іншої жінки, крім мене. Клянусь вам, прекрасний Янгола, — відповів Феб, і його пристрасний погляд підсилив переконливість його слів. Можливо, в цю хвилину він і сам собі вірив добра мати, захоплена повною згодою наречених, вийшла з кімнати, щоб подбати про якісь господарські дрібниці. Феб це помітив, і те, що вони залишилися наодинці, так окрилило заповзятливого ротмістра, що в його голові з'явилися досить дивні думки. Фльор де Ліс його кохає. Він – її наречений. Вони були вдвох. Його минула прихильність до неї знову пробудилася. Щоправда, не у усій своїй свіжості, це те з усією пристрасністю. Отож, невеликим злочином буде поїсти недозрілих овочів із свого власного городу. Не знаю, чи саме такі думки проминули в його голові, але цілком достовірним є те, що Флорда Ліс раптом злякалася виразу його очей. Вона озирнулась і побачила, що матері нема. Боже мій, промовила вона почервонівши, охоплена хвилюванням. Мені так жарко. Справді, відповів Феб, скоро полудень, сонце припікає, але можна опустити штори. Ні-ні, закричала сердечно, навпаки, мені хочеться свіжого повітря. І немовлань, яка відчуває наближення зграї гончаків, вона схопилася з місця, побігла до скляних дверей, розчинила їх і кинулася на балкон. Феб дуже невдоволений пішов за нею. Майдан перед собором Богоматері, що на нього, як відомо, виходив в балкон, являв собою в цю хвилину зловісне і незвичайне видовище, яке вже зовсім по-іншому налякало боязку Флор Величезний натовп, що виливався з усіх суміжних вулиць, затоплював і сам майдан. Невисока по пояс огорожа, що оточувала паперть, не змогла б стримати натиску натовпу, якби перед нею не стояли дві шеренги міських стражників та стрільців з аркебузами на поготою. Завдяки цьому частоколу списів та аркебузів паперть була порожній. Вхід до неї охороняла сила селена алебартників з єпископським гербом. Широка брама собору була зачинена, що контрастувало з безліщю розчинених навстіш вікон, які виходили на Майдан навіть вікон Піньйонів, де віднілися тисячі гулів наче піраміди гарматних ядер в артилерійському парку поверхні цього людського моря була сіра брудна, землиста видовище, на яке очікувало НАТО було певно з тих, що приваблюють лише покидьків суспільства над цією купою жовтих чепчиків та брудких брудних шевелюр стояв гидкий гамір тут було більше сміху ніж криків, більше жінок із чоловіків Час від часу чість пронизливий диренчливий голос Прорізав загальний гамір Гей, має баліфр Хіба тут вішатимуть? Дурна Тут прилюдне покаяння в самій сорочці Милосерний бог Начхає її латиною в пику Це завжди відбувається тут у півдні А якщо ти хочеш побачити шибеницю Піди на Гревський майдан Піду Коли тут скінчиться «Скажіть на сусідку Букамбрі, це правда, що вона відмовилась від духівника?» «Здається, відмовилась, сусідку Бешен, ач поганка». «Такий уже звичай, Добродю, палацовий суддя повинен віддати на страту злочинця паризькому приво, якщо він мирян, а якщо духовного сану, духовному суду єпископства. Дякую, Добродю». «О, Боже мій!» – промовила Флор де -Ліс. Нещасна істота. Ця думка сповнила смутком погляд, яким вона обвела натовп. Розмістр, більше зацікавлений не нею, ніж усім народом, що зібрався на майдані, закохано перебирав ззаду пояс її сукні. Вона повернулася з благальною усмішкою. Прошу вас, Фебе, оближте. Якщо віде Матуся, вона побачить вашу руку. В цю хвилину баштвий годинник собору богоматері. Повільно вибив дванадцяту. Натуп задоволено загомонів. Тільки на затих останній удар, як усі голови, заворушилися, мов хвилі від пориву вітру, і з бруку вікон із дахів пролунало. Ось вона! Флюор Делі затулила руками очі, щоб не бачити. «Радість моя!» – звернувся до неї Феб. «Чи не повернутися нам до кімнати?» «Ні», – відповіла дівчина. І очі, які вона заплющила з остраху, знову розплющилися з цікавості. Віз, запряжений здоровенним нормандським битьюгом, оточений вершинками в лілових опанчах з білими хрестами, в'їхав на майдан з вулиці Сен-П'єр-Обев. Нічні страшники палицями прокладали йому дорогу серед натовпу. Поряд з возом їхало верхі кілька урядовців суду та поліції, яких можна було пізнати по їхньому чорному одягу і по тому, як незграбно вони трималися в сідбах. На чолі їх урочисто їхав метр Жак Шармолю. На злополучному возі сиділа молода дівчина із зав'язаною за спиною руками, сама, без священника. Вона була в сорочці, її довге чорне волосся за тодішнім звичаєм його зрізали тільки біля підніжжя шибениці. Розсипалося по напівголоних грудях та плечах. Крізь це хвилясте волосся чорний блискучий, ніби вороняче крило, видно було грубу-сіру узловату вірьовку, що муліла ніжні ключиці. І, мов земляний черв'як, навколо квітки обвивалася навколо чарівної шийки нещасної дівчини. Перед тією вірьовкою блищав маленький амулет – Оздоблені зеленими наместинками, залишені їй певно через те, що засудженим на смерть уже ні в чому не відмовляють Ті, що здивилися з вікон, могли побачити на днищі воза босі її ноги Які дівчина силкувалася підібгати, ніби спонукувана останнім інстинктом жіночої соромливості Біля її ніг лежала зв'язана кіска Засуджена підтримувала зубами сорочку, що спадала з її плечей Страждання дівчини, здавалося, було ще дужче від того, що її майже голову виставили перед натовпом. Ох, не для таких потрясінь створено дівочу соромливість. Ісусе раптом вигукнула флорделіс і звернулася до ротмістра. Погляньте на кузена, це ж та сама огидна циганка з козою. Вона повернулася до Феба. Його очі були прикуті до воза. Він був дуже блідий. «Яка циганка з козою?» – промовив заїкаючись. «Як?» – спитала Фльор-де-Ліс. «Хіба ви не пам'ятаєте?» Феп перебив її. «Не знаю, що ви хочете цим сказати». Він ступив крок, щоб повернутися до кімнати. Але Фльор-де-Ліс, ревнощі якої недавно так сильно пробудила ця сама циганка, спалихнули знову. Вона кинула на нього недовірливий гострий погляд. Цю мить їй невиразно пригадалися розмови про якогось ротмістра, причетного до процесу цієї чуклунки. «Що з вами? – спитала вона Феба. – Можна подумати, що вигляд цієї жінки збентежив вас». Феб спробував відбутися жартом. «Мене? Аж ніяк. Ні з кілочки. «Тоді зостаньтесь! – воріла вона. – Подивимось до кінця». Розгублений ротмістр був змушений лишитися. Його трохи заспокоювало те, що засуджена не відривала погляду від днища свого воза. То справді була Есмеральда. На цьому останньому ступені ганьби і нещастя вона все ще була гарна. Великі чорні очі видавалися ще більшими від того, що схудли щоки. Мертвотно блідий профіль був чистий і прекрасний. Вона була схожа на колишню Есмеральду так, як Мадонна Мазачо схожа на Мадонну Рафаеля. Слабкіше, тендітніше, худіше. А втім, у неї не було сказати б жодного виразного відчуття. Все притупилося, крім соромливості. Вона цілком здалася на ласку долі, бо була приголомшена і зламана відчією. Тіло її підстрибувало від кожного поштовху воза, як мертва або зламана річ. Погляд був безтямний і померклий. На очах стояла сльози нерухомі, немов застиглі. Тим часом зловісна процесія проїхала крізь НАТО під радісні виклики роззяв. Проте, будучи правдивим істориком, ми повинні сказати, що вигляд дівчини такої гарної і разом з тим такої пригнічної багато в кого навіть у найчерствіших викликав почуття жалю. Віз в'їхав на паперть. Перед центральним порталом він зупинився. Ескорт вишукувався в бойовому порядку по обидва боки. Натовп стих, і серця тиші, повної урочистості і тривоги, обидві стулки головної брами повернулися, ніби самі по собі, на своїх завісах, що завищали, як дудки. Тоді на всю глибину стало видно внутрішню частину собору, похмурого, вбраного в жалобу, ледь освітленого кількома восковими свічками, що мерехтіли на головному вівтарі. Собор скадався на величезну пащу печери Серед залитого денним світлом Майдану В глибані в сутінку хорів було видно величезний срібний хрест Що вирізнявся на тлі чорного сукна Яке спадало від склепіння до підлоги Увесь неф був порожній. Але на віддалених лавах Хорів невиразно маячило кілька голів священиків І втумить, коли головна брама відчинилася З храму золонав урчистий голосний і монотонний спів, який немов поштухами кидав на голову заслущені уривки з ловісних псалмів. Non timebo, milia популі, circum dantis me. Exsurge, domine, salvum me fac deus. salvum me fac deus, cuonim am intraverum aquae uske end Анім мем. Ікус сум імо профунт et non est substantia. Примітка. Не побоюся, полчим, що обступають мене. Почуй мене, Господ, спаси мене мій Боже, спаси мене Боже мій, бо води зростають і піднялися до самої душі моєї. У глибокій трясовині я і не маю поблизу твердої опори. Середньовічна Латинь. Водночас інший голос, окремо від хору, заспівав із сходів головного вівтаря скорботну пісню, Жертвоприношення. «Кві вербум, меум, одіт, ет кредіт, е кві місід, мі хабет, вітам, етернан, ет інжу сіум, нон веніт, сет трансіт, а морте ін вітам» примітка. Хто почує слово моє і увірує в того, хто послав мене, матиме життя вічне і судові не підлягатиме, а перейде із смерті в життя середньовічного латинь. Цей спів кількох загублених у пітьмі старців був справжній панахидує над прекрасним, сповненим молодості і життя створіння, обласканим теплим повітрям, осяяним промінням сонця. Народ благовійно слухав. Нещасно охоплена жахом, ніби загубилася поглядом і думкою в темних глибинах храму. Її бліді губи вирушилися, наче вона молилась. І коли помічник Ката підступив до неї, щоб допомогти їй злізти з воза, він почув, якби на пошупки повторює слово «феб». Її розв'язали руки, і у супроводі кіски, яку теж розв'язали, і яка мекала з радощі, відчуваючи себе на волі, примусили зійти з воза. Пройти б соняч по твердому бруку до кінця сходів порталу. Мотузка, яка була зв'язана на її шиї, повзла за нею, мов гадюка. І тоді спів у храмі вщух. Величезний золотий хрест і ряс свічок заколихались у пітьмі. Було чути, як задзвеніли алебарди строкату вдягненої церковної сторожі. А за кілька хвилин довга процесу священників у ризах та деяконів у стихарях, урчисто виспівуючи псалми, з'явилася перезасуджено і натовпо. Але погляд приреченою зупинився на тому, хто йшов попереду. Одразу ж за тим, хто ніс хреста. О, прошепотіла вона, здригаючись, знову він, цей священник. Справді, то був архидеякон. Полів руку, від нього йшов помічник регента собору. По праву – регент, озброєний своєю паличкою. Архідеакон підходив до неї, відкинувши голову назад, широко розплющивши нерухомі очі і голосно співав. «Девентре інфері кламаві ексадісті восемь меам ет проджесікті меін профундум інкорде маріс ет флумен ціркум дедід ме». Примітка. «З пекло звернувся я до тебе». І голос мій був почутий, ти ввергнув мене в Ренадра та починув морську, і хвилі обступили мене. Середньовічна латинь. мить, коли архідеякон з'явився при яскравому світлі дня під високим стрілчастим порталом, одягнений у широку срібну ризу з чорним хрестом, він був такий блідий, що ваотьом знату помогли видатися нібито один з мармурових єпископів, що стоять схилені в уклоні, випростався. І зійшов з камінного саркофага, хорів, аби зустріти на порозі могили ту, котра йшла помирати. Така ж бліда, і така ж подібна до статуя Есмеральда майже не помітила, що їй дали в руки важку запалену свічку жовтого воску. Засуджена не слухала верескливого голосу протоколіста, який читав фантальний зміст прилюдного покаяння. Коли їй сказала, щоб вона відповіла амінь, дівчина мовила амінь. До неї тільки тоді повернулося трохи життя і сили, коли вона побачила, як священик подав знак варті, щоб та відійшла і сам став наближатися до неї. Вона відчула, як кров прилинула її до голови. Останні іскри обурення спалахнули в її душі, вже заціпеніли і холодні. Архідеякон повільно підступив до неї, навіть у цьому розпачливому становищі. Вона побачила, як його погляд, кинутий на її оголене тіло, горить пристрастю, ревніщим і бажанням. Потім він голосно спитав її. «Дівчину, чи просила ти в Бога прощення за свої провини і гріхи?» Він нахилився до її вуха і додав. Присутні гадали, що той приймав від неї останню сповідь. «Хочеш бути моєю? Я ще можу врятувати тебе. Геть, демони, бо я викрию тебе!» Він посміхнувся жахливою посмішкою. Тобі не повірять. Ти тільки до злочину не додаси ганьбу, відповідає скоріше. Хочеш бути моєю? Що ти зробив з моїм Фебом? Він помер, відповів священник. У цю хвилину архідеякул машинально підвів голову і на другому кінці майдану на балконі в будинку Гон Лоріє побачив ротмістра, який стояв біля фльор де ліс. Він похитнувся, провів рукою по очах, ще раз подивився, і пробурмотів прокляття. Рез його обличчя судорожно викривилось. «Так, помреш ти!» – процідив він крізь зуби. «Ніхто не володітиме тобою!» Потім, піднісши руку над циганкою, вигукнув голосно, що лунав, мов похоронний дзвін. «Інанк, аміна, анцепт, ецітібі, деус місеріко!» «Примітка, так ідеш, грішна душа!» І хай змилуються над тобою, Господь. Середньовічна латинь. То була зловісна формула, якою, звичайно, закінчували сумні церемонії. То був умовний знак священника Катої. Народ став на колішки. Киріє Елісон, примітка, Господи помилуй грецькою, виголосили священники під склепінням порталу. Киріє Елесон повторив натовп тим приглушеним рокотом, який пробіг над ним, наче брижі по морю. Амен. Примітка. амінь Латинською. Промовив архідіакон. Повернувшись спиною до засудженої, він опустив голову і, схрестивши руки, приєднався до процесу священиків. За хвилину він і хрест, і свічки та зникли під похмурими арками собору. А голос його, поступово завмираючи разом з хором, співав гімн вічію. Омнис, «Джуртітес, туи ет флуктус, туи супер метрансєрунт». Примітка. «Усі безодні твої і потоки твої пройшли наді мною». Середньовічна Латин. Ритмічний стукіт-алабар церковної сторожі, що поволі затихав під колонадою нефа, нагадував удари годинника, який відбиває смертний час засудження. Брама собору Богоматері – залишилося відчиненне, і всім видно було порожній, сумовитий, жалобний храм, темний і мовчазний. Приречено стояла нерухомо, очікуючи своєї дальшої долі. Один із стражників звернув на це увагу метра Жака Шармолю, який під час цієї сцени вивчав барельєф головного порталу, що зображав на думку одних жертвоприношення Авраама, а на думку інших, алхімічний процес, у якому ангел символізує сонце. В'язку хмизу, вогонь, Аврам, майстра. Нелегко було відірвати його від цього споглядання. То ось нарешті він обернувся, і, за його знаком, двоє людей, одягнених у жовти, помічники ката, підійшли до циганки, щоб знову зв'язати її руки. Можливо, в ту мить, коли нещасне піднімалась на фатальний візок, щоб вирушити в свою останню путь, їй стало на жаль життя. Вона звела запалені сухі очі до неба, до сонця до сріблястих хмарок, розірваних там і тут неправильними чотирикутниками і трикутниками блакиті потім подивилася вниз навколо себе, на землю, на натовп, на будинки Зненецька в ту мить, коли чоловік у жовтому зв'язував її лікті за спиною з грудей її вирвався нестємний крик крик радості на одному з балконів, там у кутку майдану вона побачила його, свого друга свого володаря, Феба Віддіння її другого життя. Суддя збрехав. священник збрехав. Це був він. Вона не могла помилитися. Він був там, красивий, живий, у своєму чудовому камзолі. З пером на капелюсі, зі шпагою при боці. «Феб! Мій Феб!» – вигукнула вона. Вона хотіла простягти до нього руки, що тремтіли від кохання і захоплення. Але вони були вже зв'язані. Тоді вона побачила, як ротмістр насупив брові, як молода гарна дівчина, що спиралась на його руку, гнівно глянула на Феба, перезирила, скрививши губи. Потім Феб промовив кілька слів до неї, яких засуджено не чула. І обоє поспіхом зникли за скляними дверима балкона, що зачинилися за ними. «Феб!» – закричала вона вностями. «Невже ти цьому віриш?» Шахлива думка раптом майнула в її голові. Вона згадала, що її засуджено за вбивство Фебаде ж топера. Досі циганка не все це витримувала. Але цей останній удар був надто жорстокий, вона непритомно впала на брук. Мерщій не сіді на віз. Кінчаємо! наказав Шармолю. Ніхто досі не помічав на галереї серед статуй королів, вирізаних над самою стрілчастою аркою порталу дивного глядача, який до цієї хвилини пильно все спостерігав. Він стояв такий нерухомий, його шия була так витягнута вперед, а обличчя таке потворне, що коли б не червоно-фіолетовий одяг, можна було б подумати, що одне з тих кам'яних страховищ, крізь пащі, яких уже 600 років витікає вода з довгих ринів собору. Цей глядач нічого не пропоминув з того, що відбувалося перед порталом собору Богоматері. У перші хвилини, непомітно для всіх, він відсто прив'язав до однієї з колон галереї товсту в уздовату кінець якої звисав униз на паперть. Зробивши це, він спокійно дивився на майдан, час від часу посвистуючи, коли повз нього пролітав дріст раптом. У ту мить, коли помічники ката збиралися виконати байдужий наказ Шармолю, цей чоловік перескочив через балюстраду галереї, обхопив вірьовку ступнями та колінами нігта та руками, і усі побачили, він скотився по фасаду собору. Ніби дощова краплина, що стікає по склу. Він із швидкістю кота, що падає з даху, підбіг до котів, ударами величезних кулаків звалив їх на землю, схопив рукою циганку, як дитина свою ляльку, Одним стрибком досяг церкви, піднявши дівчину до голови і ревучи громовим голосом. «Притулок!» Це сталося так швидко, що поночі одного лише спалаху блискавки вистачило б, аби все побачити. «Притулок! Притулок!» – повторив натовп, І десять тисяч рук своїми оплесками запалили, запалили радістю і гордістю єдине око квазімоди. Від цього потрясіння чи опритомлено засучено. Вона розплющила повіки, глянула на Квазімоду і одразу ж знову їх заплющила, немов перелякавшись свого рятівника. Шермолюк, Кати і весь ескорт остовпіли на місці. Справді, в сінах собору Богоматері засуджена була недоторканою. Собор був надійним притулком. Усяке людське правосуддя закінчувалося на його порозі. Квазімод зупинився під склопінням головного порталу. Його широкі ступні, здавалося, виросли вплити собору, як важкі романські колони. Велика петлата голова сиділа глибоко в плечах, ніби голова лева, під гривою якого не видно шиї. Він тримав напівпритомну дівчину, що повисла на його мозолястих руках, немов білий шарф. Він її так обережно, наче боявся розбити або зім'яти. Ставалося, він відчував, що цю тендітну, чарівну, дорогоцінну істоту створено не для його рук, Хвилинами він не насмілювався торкнутися до неї навіть своїм подихом А потім зненацька притискав її до своїх незграбних грудей як свою власність, як свій скарб, як мати свою дитину Його око циклопа, звернуто до неї, огортало її ніжністю, скорботою і жалістю, а то раптом підводилося вгору, сповнене вогню і тоді жінки сміялися і плакали, натовп тупотів ногами від захвату, бо в цю хвилину квезі модуль справді був прекрасним. Він, цей сирота, знайде, цей вироток був прекрасним. Він відчував себе величним і сильним. Він дивився прямо в обличчя суспільства, яке вигнало його, і в справи, якого він так владно втрутився. Дивився. В обличчі людському правосудю, у якого вирвав здобич усім цим тиграм, змушеним лише клацати зубами, усім приставим, суддям і катам, усій королівській могутності, яку він нікчемний зламав за допомогою всемогутнього Бога. Заступництво істоти, такої потворної, як веземоду за істоту, таку нещасну, як засуджена на смерть Есмеральда, було зворушливим. Двоє, знедолених природою і суспільством, зустрілися, щоб допомогти одне одному. За кілька хвилин квазімоду, тріумфуючи, зник у соборі разом зі своєю ношею. Натоп, що завжди захоплюється подогом, шукав горбання очима під похмурим нефом, шкодуючи, що предмет загального захоплення так швидко зник. Раптом усі побачили, що він знову появився в кінці галереї королів Франції. Як несамовитий промчав Квезімоту по галереї, високо піднімаючи на руках свою здобич, вигукуючи. Притулок! Нато бурхливо заплескав у долоні. Пробігши галерею, Квезімоту знову щ... щас у середині собору. Замить він з на руках з'явився на верхній площадці, швидко біжучи вперед і все вигукуючи притулок. А Наток плескав у долоні. Нарешті Квезімоту втретє з'явився на верхівці, більше великого дзвону. Звідси він, здавалося, всьому місту гордо показав ту, кого врятував. Громовим голосом, голосом, який люди чули так рідко, і якого він сам не чув ніколи, голосом, що мабуть до аж до хмар, тричі несамовито прокричав. «Притулок! Притулок! Притулок! Слава! Слава!» – вигукнув у відповідь йому народ. І цей могутній поклик вразив на другому березі натоп на Гревському майдані і затворницю все прислухалася і не зводила погляду із шибениці. Книга 9, глава перша Марні. Клода Фроло вже не було в соборі, коли його названий син так знанацька розтяв той фатальний вузол, який нещасний архідеякон затяг на циганці, і в який попав сам. Повернувшись до ризниці, він зірвав із себе стиха ризу і пітрахіль усе це на руки оступілому Паламареві, вибіг через потанні двері, наказав Човняреві в терні перевести його на лівий бік сени і заглибився у звивисті вулиці університетського кварталу. Не знаючи, куди йде, на кожному кроці, зустрічаючи юрби чоловіків і жінок, які весело поспішали до мосту Сен-Мішель, сподіваючись, що встигнути, побачити, як вішатимуть чеклунку. Блідий, розгублений, наляканий, осліплений і дикий, Мовнішний птах, якого серед білого дня сполошила і переслідує з грає хлопчиків. Клод Фроло вже не усвідомлював, де він, що з ним. Марить він, чи бачить усе наяву. Брів, а то кидався бігти на вмання, завертав, не вибираючи, в першу ж вулицю, весь час гнаний, уперед думкою про Гревський майдан, про жахливий Гревський майдан, який він невиразно відчував поза себе. Так він пробіг уздовж пагорба Святої Женев'єви і вийшов нарешті з міста через сен Вікторську браму. Біг доти, доки оглядаючись, бачив вежі університетської огорожі і розкидані будинки перед містом. А коли нарешті невисокий горб цілком заховав його від, нена... від нього ненависний Париж, коли можна було вважати себе за столь від міста, серед ланів у пустелі, він зупинився і відчув, що може зітхнути вільніше. І тоді жахливі думки знов охопили його. Він зазирнув собі в душу і здригнувся. Згадав нещасну дівчину, яка занапастила його, і яку занапастив він. Озирнувся розгубленим поглядом на ту подвійну звивисту путь, якою судилися пройти і його, і її долі. Аж поки вони не зіткнулися, і безжалісно розбились одна об одну. Віддумав про безумство вічних обітниць, мареність ціноти, науки, віри, доброчесності, про непотрібність Бога. Захоплено поринав у ці нечестиві думки, і все глибше і глибше, в них занурюючись, відчував, як груди йому розриває сатанинський регіт. І коли, длубаючись у своїй душі, він побачив, як багато залишила в ній природа для пристрастей, сміх його став ще гіркіший. Розворушивши в глибині свого серця всю ненависть, усю лють, побачив холодним поглядом лікаря, який оглядає хворого, що ця ненависть ця люди були не що інші як спотворене кохання, що кохання – це джерело всіляких людських чеснот, перетворюється на щось страхітливе в серці священника, і що людина створена так, як він, ставши священником, обертається на демона. Тоді він зайшовся жахливим сміхом і раптом зблід, усвідомивши найзловіснішу сторону своєї фатальної пристрасті, цього ніщівного, отруйного кохання, сповненого безжалісної ненависті, Кохання, що закінчилося шибеницею для однієї душі і пеклом для другої. Її засуджено до страти, його до вічних мук. І він знову зареготав, згадавши, що Феб живий, що, незважаючи на все, род живий і веселий, і вдоволений, що мундир на ньому пишніший, ніж будь-коли, і що в нього нова коханка. І він показує їй, як вішує попередню Ще дужче зареготав, коли згадав, що з усіх людей, котрим він зичив смерті, не уникла її лише циганка, єдина істота, до якої він не відчував ненависті. Від рот містра перелинув думкою до натовпу, і тут його охопили нечувані ревнощі. Він подумав про те, що весь цей натовп бачив жінку, яку він кохав, у самій сорочці, майже голу. Він ламав собі руки при про те, що жінка, чиє тіло, побачене ним у сутінках, могло б принести йому найвище блаженство. Тепер серед білого дня убрана, мов, для ночі любострастя, була виставлена на показ усій юрбі. Він плакав одлюті над усіма цими таємницями кохання, зневаженого, опоганеного, оголеного, навіки знеславленого. Плакав од люті, уявляючи, скільки нечистих поглядів сягало б під цю розхристану сорочку. Чарівна дівчина, непорочна лілея, килих невинності і насолоди, до якого б він осмілася доторкнутися лише тремтячими устами. Вона була перетворена на своєрідний громадський казан, з якого найпослідущі покидьки Парижа, злоді, жебрики, вулицюги прийшли спільно черпати безсоромну брудну розпуснула солоду. І коли він спробував уявити собі те щастя, що його міг би зазнати на землі, якби вона не була циганкою, а він священником, якби не було Феба, а вона кохала його Клода, коли подумав, що безжурне сповнене кохання життя було б можливе і для нього, що в ту саму мить на землі тут і там були щасливі пари, які забувалися в нескінчених бесідах під покровом помаранчевих дерев, на березі струмка, осяяні призахідним сонцем чи зоряною ніччю, і що якби на те воля Божа, він створив би з неї одну з цих благословених пар. Серце його сповнювалося ніжністю і відчією. Вона, скрізь вона. Ця невідступна думка весь час повертала до нього, невпинно терзала його, жалила мозок і країла серце. Клод ні за чим не шкодував, ні в чому не розкаювався. Все, що він зробив – Ладен був повторити, волів бачити в її в руках ката, ніж в обіймах ротмістра. Але він страждав. Так страждав, що часом висмикував собі пасмо волосся, щоб побачити, чи не посивіло воно. Була хвилина, коли він уявив собі, що може саме в цю мить огидна мотузка, яку він бачив сьогодні вранці, стиснула смертельним зашморгом її тендітну граціозну шийку. Від цієї думки його кинуло в холодний піт. І була інша хвилина. Коли диявольським сміхом сміючись із себе, він пригадав Есмеральду такою, якою побачив її вперше. Жвавою, безжурною, веселою, гарно вбраною, укриленою в танці гармодійною. І Есмеральду останнього дня. У сорочці з митузкою на шиї вона повільно йшла босоніж по крутих східцях шибениці. Він так ясно уявив собі цей подвійний образ, що в нього вихопився жахливий зойк. У той час, коли хуртовина віччію валила, ламала, рвала, гнула і викорчовувала все в його душі, він поглянув на довколишню природу. Біля його ніг кілька курок, щось дзьобаючи, порпалися в низеньких кущах. Жуки, блискучі, мов емаль, виповзали на сонце. Вгорі, в синьому небі, плевли кошлаті сріблясті хмарки. На обрід шпиль Аббаст Васен Віктор – Своїм шиферним обеліском перетинав у круглу лінію косогору, і мирошник з пагорба копо, посвистуючи, дивився, як крутяться працьовиті крила його вітряка. Усе це життя діяльне, налагоджене, спокійне, втілене навколо нього в тисячі форм, завдавало йому болю. Клод знову кинувся бігти. Так він біг полями до вечора, це втеча від природи, від життя, від самого себе, від людей, від Бога. Від усього тривала цілий день Іноді він кидався обличчям на землю І нігтями видирав молоді колоски Часом зупинявся серед вулиці В якомусь безлюдному селі І думки його були такі нестерпно важкі Що він хапався, обіруч за голову Немов намагаючись одірвати її Щоб розтрощити обкаміння бруківки Коли сонце повернуло на захід коли знову зазирнув собі в душу і йому здалося, що він майже збожеволів. Буря, що бужувала в ньому відтоді, як зникла надія і воля врятувати циганку, ця буря не лишив його свідомості жодного здорового поняття, жодної ця буря не лишила в його свідомості жодного здорового поняття, жодної уцілілої думки. розум його конав, майже вщен зламаний і знищений. Тільки два образи чітко збереглися в свідомості Есмеральда і Шибениця. Решта була вкрита пітьмою. Ці два образи, зближуючись, жахливо поєднувалися. І чим більше він зосереджував на них свою увагу і думки, тим більше вони зростали в якійсь фантастичній прогресі. Один у витонченості, чарівності, красі та сяйві, другий у своїй страхітливості. І зрештою, Есмеральда видавалася йому зіркою, Ошибениця, величезною, кощавою рукою. Дивно, що під час усіх цих моральних тортур Клод жодного разу по-справжньому не подумав про смерть. Так уже він нещасний був створений, чіплявся за життя. А може, за ним він насправді бачив пекло. Тим часом день згасав. Тією часткою здорового глузду, яка ще живетіла в ньому, він невиразно думав про повернення. Був певен, що вже далеко від Парижа. Але оглянувшись, помітивши тільки, обійшов на коло огорожі університету. Шпиль Сен-Сюльпіс і три високі стріли Сен-Жермен-Депре зіймалися над обрієм праворуч. Він попрямував туди. Коли біля зубчастої стіни, що оточує Сен-Жермен, почувся Оклик сторожової сторожі Аббатства: Хто йде, архідіякон звернув на стежку, яка пролягала між млином Аббатства та міською лікарнею для прокажених і за кілька хвилин опинився на преоклер. Цей лужок уславився башкетами, що відбувалися тут удень і вночі. То була кара Господня для бідолашних сен-жерменських ченців. Ковод монахи санети Джермані. Примітка. Це була кара господня для монахи. Сен-Жермен-Депре, бо клерики раз у раз розпалювали там нові сварки латинською. Архідеяком боявся зустрітися тут з кимось. Вигляд будь-якого людського обличчя лякав його. Відменені Обійшов університет перед Сен-Жермен. Йому хотілося повернутися на вулиці міста якнайпізніше. Звернувши на безлюдну стежку, яка відділяла Преоклер від ЄНФ, попрямував уздовж Преоклер. І нарешті вийшов на берег річки. Там дом Клод знайшов перевізника, який за кілька паризьких денє перевіз його в гору Сеної до кінця Сете і висадив саме на тій безлюдній косі, на якій читач уже бачив замріяного гренгуара, і яка простягалася за королівськими садами, паралельно до коров'ячого острівця. Монотонне погойдування човна і плюскі води викликали у нещасного клота якесь заціпеніння. Перевізник був уже далеко, а архидеякон, утупілий, стояв на березі і дивився перед собою, сприймаючи все довколишнє, нема окрізь хвилі що, погойдуючись, збільшували всі предмети і перетворювали дійсність на якусь фантасмагорію. Часто буває, що втома породжена великою скорботою, саме так впливає на мозок. Сонце зайшло за високу нельську вежу. смеркалося. Небо і вода в річці зблідли. Між цими двома білястими плявами лівий берег сени, до якого був прикутий погляд Клода, видавався темною масою. І, зменшуючись, у перспективи врізався чорною стрілою в туманний обрій. Та стріла була вкрита будинками, але тільки їхні чорні силуети чітко виступали в сутінках на ясному тлі неба і води. В будинках подекуди вже світилися вікна, блимаючи, мов, іскри в купі погаслого вугілля. Цей величезний чорний обеліск, що самотно стояв між білих площин неба і річки, дуже широкий у цьому місці, справляв на дом Клода Воно було тим дивовижнішим і глибшим, що мис дуже скидався на страсбурзьку дзвіницю, тільки величезно. два вишки. на щось невидане, гігантське, невимірне, споруду, якої не бачив жодне людське око, Вавилонську вежу, де мирі будинків, зубці, горош, різьблені гребені покрівель, стріла абаства, гостинців, нельзя вежа. Всі ці виступи, які зазубрювали профіль величезного облізка, ще більше посилювали ілюзію, химерно виграваючи перед очима, немов деталі пишної і вибагливої скульптури. В цьому стані галюцинації Клод уявив, що бачить на власні очі дзвіницю пекла. Тисячі вогнів, розсіяних по всій висоті цієї страхітливої вежі, видалися йому. Отворами величезної внутрішньої печі. А голоси й гам, що виривалися звідти, зойками і хриплим стогоном. Тоді йому стало страшно. Він затулив руками вуха, щоб нічого не чути. Повернувся спиною, щоб нічого не бачити. І кинувся геть від страшного видіння. Але видіння було в ньому самому. Коли він опинився на вулицях міста, перехожащий ж... Товхалець при цьм'яному світлі від вікон крамниць справляла на нього враження вічного потоку привидів, які існували довкола туди й сюди. Дивний гуркіт стояв у нього у вухах. Химерні відійні бентежили його розум. Він не бачив ні будинки, ні обруку, ні возів, ні чоловіків, ні жінок. Перед ним був тільки хаос невиразних предметів, які зливалися докупи. На розі Бондарської вулиці містилась бакалійна крамничка. Над її вхідними дверима був піддашок, прикрашений з усіх боків за споконвічним звичаєм жерстяними обручами, з яких звисали дерев'яні свічки, що, гадаючись на вітру, билися одна об одну і стукотіли ними в кастаніяти. Йому здалося, що це в темряві стукотять скелети повіщених на монфоконі. О, пробурмотів він. Цей нічний вітер кидає їх один на одного і змішує брязки ланцюгів із стуком кісток. Вона, можливо, вже там, серед них. Напівпритомний клот не знав, куди йде. Ступивши кілька кроків, він опинився на мості Сан-Мішель. Вікно нижнього поверху одного з будинків світилося. Він підійшов до нього. Крізь тріснуту, шибко побачив огидну кімнату, що пробудила в ньому якийсь невиразний спогад. У цій кімнаті, ледь освітлені, тьмяною лампою, сидів. Біля вої веселий юнак і, голосно, сміючись, цілував надто безсоромно убрану дівчину. А біля лампи сиділа за притком стражінка і співала тремтячим хриплим голосом. Коли юнак замовкав, у пісні старої долітали до священника. То було щось нерозбірливе і страшне. Грев горчий, грев завивай. Притком крутись, нитку сукай. Добру рівку сукай на петлі. Кат свистить, він чекає її. Грев, гарчи, грев, завивай. Добрі вірьовки з коноплі у нас. Сійте, коноплі, скрізь повсякчас. Сійте від Варнурова аж до Ісі. Зашморхнуши злодюгом усім. Добрі вірьовки з коноплі у нас. Грев, гарчи, грев, завивай. Щоб бачить, як в зашморзі шлюха конає. Як дрига ногами і смика плечима, всі вікна довкола вмить стануть очима. Грев, гарчи, грев, завивай! А юнак сміявся і обнімав дівку. Стара то була фалордель, дівка повія: юнак – Жан, молодший брат Клода. Архідіакон стояв і дивився, чи не все одно на що дивитися. Він побачив, як Жан підійшов до вікна в глибині кімнати, глянув на набережну, де в долані виблизкували тисячі вогнів, і почув, як той сказав, зачиняючи вікно. Крінююся душею. Вже ніч. Городяни запалюють свічки, а милосердний Господь – зорі. Потім Жан знову повернувся до шлюхи і, розбивши пляшку, що стояла на столі, вигукнув. Вже порожня, хай йому, чорт. А в мене більше нема грошей забо, серденько, я тільки не заспокоююсь, коли Юпітер перетворить твої білі груди на дві чорні пляшки, в яких є день і ніч ссатиму бонське вино. Цей вишуканий дотип розсмішив дівку. Жан вийшов. Дом Клод ледве встиг кинутися на землю, щоб не зустрітися з братом. Щоб той не глянув йому в обличчя, не впізнав. На щастя, на вулиці було темно, а школяр був п'яний. Та він усе-таки помітив архідеякона, що лежав у багнюці на бруку. «Го!» – промовив. «Ось хто сьогодні весело провів час». Він ногою підштовхнув Клода, який стримував віддих. «П'яний, як чіп», – далі Жан. «От набрався!» Справжня п'янка, що відпала від винної бочки. «Та він лисий!» – додав Жан, нахилившись. «Дідуган!» Фортунате Тесенекс», примітка, «щасливий старий» латинською. Потім Дом Клод почув, як він віддаляючись розмірковував. А все ж, розсудливість – чудова річ, і мій брат Архидеякон щасливий, бо він розсудливий і має гроші. Архидеякон підвівся, що духу побіг до собору Богоматрі, величезні вежі якого виступали в темряві над будинком. Добігши, задиханий до паперті, відступив і не посмів підвести очі на задовісну споруду. «О, невже все це могло статися тут сьогодні? Цього ранку?» – тихо промовив. Нарешті насмілився подивитися на собор. Фасад його був темний. За ним мерехтіло зоряне небо. В серп місяця, який уже зійшов високо над обрієм, у цю мить зупинився над верхівкою правої вежі. І здавалося, ніби він сидить... Наче якийсь осяйний птах на краю балюстради, що вимальовувалась у фоні чорного трилисника. Брама була замкнена. Але архідеяк он завжди носив при собі ключ від тієї вежі, де була його лабораторія. Він скористався ним, щоб зайти у храм. У храм його зустріла пітьма і тиша. З усіх боків темно. Ніли широкі чорні смуги, і Кло зрозумів, що жолобні сукна ранкової церемонії ще не знято. Великий срібний хрест мерехтів у похмурій глибині, всіяний блискучими цятками, немов зоріні розсупи у цій могильній ночі. Високі вікна хорів здіймали на чорними драпуваннями стрілчасті верхівки, шибки яких, пронизані місячним промінням, були розцвічені тепер тільки тьмяними барвами ночі. Лівою, білою, синюватою, ліловою, білою, синюватою. Ці відцінки можна знайти лише на обличчях мерців. Архідеяком побачив навколо хорівці, освітлені мертво світлому гостроверхі арки вікон. І йому здалося, що то митр засуджених на вічну муку єпискипів. Він заплющив очі. А коли знову розплющив, йому побачилося, ніби з усіх боків на нього дивляться, бліді лиця Він побіг по церкві, але немовби би відчув, що храм захитався, заворшився, зарухався, ожив Що кожна товста колона перетворилася на величезну лапу, яка тупала по підлозі своєю широкою кам'яною стопою І що весь гігантський собор обернувся на казкового слона, який пехтів і ступав своїми колонами ногами з двома верхами-хоботами і величезним чорним драпуванням замість попони. Так його маячення чи безумство досягло того ступеня на пужості, коли зовнішній світ перетворюється для нещасного на своєрідний апокаліпсис. Видимий, відчутний, жахливий. На якусь мить він відчув полегкість. Заглибившись у боковий неф, побачив заклонами червонувати світло. Він побіг до нього, як до зірки. То була тьмяна лампа, що вдень і вночі освітлювала під залізними ґратами громадський требник собору Богоматері. Архідіякон жалібно накинувся на священну книгу, сподіваючись знайти в ній якусь втіху чи підтримку. Требник було розгорнуто на книзі Іова. Ковзнувши напруженим поглядом по сторінці, він прочитав. І якийсь дух пронісся перед лицем моїм, і я відчув його легкий подих і волосся моє стало сторч. Читаючи ці зловісні слова, Клод відчув, як відчуває сліпець, який уколовся об підняту ним палицю. Коліна йому відломилась, і він упав на підлогу, думаючи про ту, що вмерла цього дня. Відчув, як крізь мозок, ніби проходить і шугає якийсь огидний дим, і йому здалося, що голова його перетвориться на один з димарів пекла. Архідеякон, видно, довго був у такому стані, не думаючи ні про що. Переможений, безвольний, покорений демон. Нарешті сили повернулись, він надумав шукати притулку у вежі. Поблизу свого вірного Квазімото підвівся і, відчуваючи страх, страху, із собою лампату, яка горіла перед теребником. Це вважалося кощунством. Але Клодові тепер було не до таких дрібниць. Він повільно йшов сходами вежі. Сповнений якогось таємничого жаху, котрий, мабуть, огортав і поодиноких перехожих на Соборному Майдані. Які бачили загадковий вогник, що піднімався в таку пізню годину від бійниці до бійниці на саму верхівку вежі. Раптом в обличчя Клодові війнуло свіжим повітрям, і він опинився в дверях найвищої галереї. Було холодно. По небу мчали хмари. Широкі білі вали, яких, нагромаджуючись один на одного І стираючи свої образи, скидалися на зимовий людохід на річці Серп місяця, що застряг у хмарах, був ніби небесний корабель Який зазнав аварії серед цих повітряних крижин Архідіакон примружив очі і деякий час вдивлявся крізь проміжки град Що з'єднували обидві вежі, крізь серпанок туману та випаровувань у мовчазне нагромадження далеких паризьких покрівель, гострих, незлічених, скупчених і маленьких, немов хмилі спокійного моря в літню ніч. Місяць кидав бліде проміння, що надавало небу і землі якогось попелястого відтінку. В цю мить баштовий годинник озвався своїм високим, натріснутим голосом. Вибило північ. Священникою пригадався полудень. Знову, як і тоді, вибило дванадцять ударів. О, промовив він до себе тихо. Тепер вона вже напевно холодна. Раптом порив вітру загасив лампаду, і водночас він побачив, як біля протилежного кутка вечір з'явилася якась тінь, біля... біла пляма, чиясь постать. Жінка. Він здригнувся. Поруч жінки стояла кіска, мекання якої змішувалось із звучанням останніх ударів годинника. У нього вистачило сили, щоб подивитися. То була вона. Вона була бліда, сумна. Волосі її розсипалося по плечах, як і вранці. Але на шиї не було мотузки. І руки не були зв'язані. Вона була вільна. Вона була мертва. Вона була одягнена в білий. з голови в неї звисало біле покривало. Дивлячись на небо, вона повільно наближалася до нього. Коза-привід ішла за нею, Клод, відчувши з кам'янів, надто важкий, аби тікати. З кожним її кроком вперед, Він ступав крок назад. Так відступив під темне склепіння сходів, Крижаніючи від думки, Що вона теж може туди увійти. Якби вона це зробила, Він умер би від жаху. І справді, Вона підступила до дверей, Що вели на сходи, Стала там на якусь мить. Повільно глянула в темряву, але, очевидно, не помітивши священника, пройшла мимо. Йому здалося, що вона вища, ніж була за життя. Він бачив, як крізь білий її одяг просвідчує промінь місяця. Чув її дихання. Коли вона пройшла, архідеякум почав спускатися сходами, так само повільно, як і примара. Почуваючи себе примарою, приголомшений, волосся йому піднялося. Все ще тримаючи в руці погаслу лампаду і спускаючись з вивистими східцями, він виразно чув над своїм вухом голос, який реготав і повторював і якийсь дух пронісся перед лицем моїм, і я відчув його легкий подих, і волосся моє стало сторч. Глава друга горбати одноокий кульгавий як і всяке середньовічне місто, кожне місто Франції аж до Людовіка XII мало свої притулки. Серед потопу караючих законів і варварських юрисдикцій, що заливала місто, ці притулки були своєрідними острівцями, які підносилися над рівнем людського правосуддя. Будь-який злочинець, переступивши поріг такого притулку, діставав порятунок. Деякі передмісті мали стільки ж притулків, скільки шибениць. Це було зловживання безкарністю поряд із зловживанням стратами. Два види зла, що прагнули знешкодити один одного. Королівські палаци, князівські замки, а найперші храми мали право притулку. Інколи, щоб заселити якесь місто, його цілком перетворили на деякий час на місце притулку. Так Людовік 1-й у 1467 році оголосив притулком Париж. Увідшовши до нього, злочинець був недоторканий, але тільки доти, доки залишався там. Лише один крок за межі святилища, і він знов опинявся в прірві. Колесо, шибениця, диба неусипною сторожою оточували місце притулку і безперервно підстерігали свої жертви. Не наче акули, що снують навколо корабля. Бувало, що засуджені доживали до старості в якомусь монастирі, на сходу якогось палацу, у службах аббатства, під порталом храму. У таких випадках пертулок став також в'язницею, як і кожна інша. Траплялося, що за особливою ухвалою судової палати недоторканність пертулку порушувалась, і злочинця віддавали до рук ката, але це бувало рідко. Судді боялися єпископів, і коли обидва ці стани стикалися, то судовій мантії нелегко було Встояти проти сутани. Часом як у справі вбивць маленького Жана Паризького ката або у справі Емірі Руссо, який убив Жана Валере, правосуддя діяло через голову церкви і виконував свої вироки. Але, звичайно, для цього була потрібна ухвала судової палати, і горе тому, хто не маючи такої ухвали, насмілювався із зброєю в руках переступити поріг притулку. Відомо, якою смертю загинув Робер Клермонський, маршал Франції, і Жан де Шалон, маршал Шампані. А тим часом тут йшлося тільки про якогось перена марка, служку Міняйла, жалюгідного вбивцю. Але маршали виламили браму церкви Сен-Мері, і це вже було неподобство. Притулки були оточені такою пошаною, що, як розповідають перекази, вона іноді поширювалась і на тварин. МОН розповідає, що коли зацькований драгобером Олень сховався поблизу гробниці Святого Дня, зграя Гончаків зупинилася перед нею, мов копана, не самовито гавкаючи. У церквах, звичайно, була Келя, призначена для тих, хто шукав притулку. 1407 року Нікола Фламель збудував під склепінням церкви Сен-Жан-де-Ла-Бушрі, таку кімнату, що коштувало йому 4 ліври 6 су і 16 паризьких денє. У суборі Богоматері така келія була обладнана над склепінням бокового нефу, під зовнішніми упорними арками навпроти монастиря, саме там, де тепер дружина баштового воротаря насадила садок, так само схожий на висячі сади Вавилона, як салат на пальму, а воротарка – на семіраміду. Саме сюди, до цієї Келії, після свого несамовитого і тріумфального бігу через вежі галереї, Квазімоду приніс Есмеральду. Поки тривав цей біг, дівчина була майже непритомна. Мов, у напівсні вона відчувала, що піднімається в повітря, летить, що якась сила несе її над землею. Час від часу чула вибух реготу і громовий голос Квазімоду. Трохи розплющуючи очі, вона невиразно бачила Париж що миготів тисячами своїх шиферних і черепичних покрівель. Не мов синю червона мозаїка, а прямо над собою жахливе тріумфуюче лице Квазімоду. Тоді її повіки знову заплющувались, їй здавалося, що все скінчилося, що коли вона знепритомніла, її стратили, і потворний дух, який керував її долею, захопив її і кудись несе. Вона не насмілювалася поглянути на нього і не чинила опору. Та коли скуйоджений і задиханий дзвонар приніс її до келії, що служила притулком, величезними лапами почав обережно розв'язувати мотузку, що муляла її руки. Вона відчула струс, подібний до того, який раптом серед ночі будуть пасажирів судна, що пристало до берега. Її думки теж прокинулись, і погоди один по одному почали повертатися до неї. Дівчина зрозуміла, що перебуває в соборі Богоматері. Згадала, що її вирвано з рук ката, що її Феб живий, що Феб уже не кохає її. Коли ці дві думки, з яких одна своїм смутком отруювала другу, одночасно постала перед нещасною, вона обернулася до жахливого квазімодо, що стояв перед нею і спитала його, «Навіщо ви врятували мене?» Той напружено дивився на неї, мов намагаючись зрозуміти, що дівчина хоче сказати. Вона повторила запитання, тоді він з глибоким сумом глянув на неї і пішов собі. Це здивувало її. Невдовзі Квезімоду повернувся, несучи в руках пакунок, який поклав до її ніг. То був одяг, залишений для неї на порозі церкви милосердними жінками. Аж тоді дівчина глянула на себе, побачила, що вона майже гола, і почервоніла. Життя поверталося до неї. Квезімоду, мабуть, відчув цей сором. Він широкою долоною затулив собі око і знову пішов, але вже повільною ходою. Вона поспішила одягтись, наділа білу сукню біле покривало, одяг послушниць божого притулку. Тільки не встигла вона одягнутись, як квезімо до повернувся. В одній руці він ніс кошик, у другій сінник. У кошику була пляшка, хліб і ще деяка їжа. Він поставив кошик на землю і сказав Їжте. Потім розстелив сіник на камінній підлозі і додав: Спіть. То були його власний обід і його власна постіль. Циганка звела на нього очі, бажаючи подякувати йому, але не могла промовити слова. Бідолаха був справді надзвичайно потворений. Вона опустила голову, здригнувшись від жаху. Тоді він промовив: Я вас лякаю, я дуже потворний, правда? Ви не дивіться на мене, тільки слухайте. Удень будьте тут, уночі можете гуляти по всьому храму, але ні день, ні вночі не виходьте з собору. Ви загинете, вас об'ють, а я помру. Зворушена вона підвела голову, щоб відповісти йому, але він зник. Вона лишилася сама, роздумуючи про дивні слова цієї потворної істоти, враженого звуком голосу Квазімоту, грубого, хриплого і водночас такого ніжного. Потім оглянула келю. Це була кімната близько шести квадратних футів з маленьким даховим віконцем і дверима, що виходили на пологи схил покрівлі, викладеної плоскими плитками. Кілька рештаків у формі звірячих постатей схилялися над нею з усіх боків і витягали шиї, щоб заглянути у віконце. За краєм даху видніли верхівки тисяч димарів, з яких з'їмався вгору дим усіх вогнищ Парижа. Сумне ведовище для бідної циганки, найди, смертниці, жалюгідного створіння, позбавленого вітчизни сім'ї, домівки. Саме в той час, коли вона особливо гостро відчувала свою самотність, якась кодлата й бородата голівка притиснулася до її рук та колін. Вона здригнулась, тепер її все лякало, глянуло. То була бідна кіска. Спритна джалі, що втекла за нею, коли квазімоду розігнав варту Шармулю, і вже цілу годину лащилася до неї, марно домагаючись уваги своєї до господині. Цеганка вкрила її поцілунками. «О, джалі!» – промовила вона. «Як я могла забути про тебе? А ти все ще пам'ятаєш мене. О, ти не вмієш бути невдячна». Немов якась невидима рука трохи підняла тягар.